Акули і скати Акули – хрящові риби. Це означає, що скелет у них складається не з кісток, а з хрящів. Майже всі акули живуть у морі і живляться переважно іншими рибами. На землі живе близько 370 видів акул найрізноманітніших розмірів. Від 20-сантиметрової карликової акулки до 15-метрової китової акули, маса якої сягає до 14 тонн. Завдяки могутнім м'язам та оптичній формі тіла більшість акул – чудові плавці. Плавці в акул товсті, шкірясті і не можуть складатися віялом, як в інших риб. Зяброві щелини В акули обабіч голови є по 5-7 зябрових щелин. Вода, потрапляючи до рота, проходить через зябра, які поглинають кисень, і виходить через ці щелини. Більшості акул доводиться безперервно рухатися, щоб із зустрічного потоку води кисень надходив до зябр. Шкіра, як наждак. Акуляча шкіра вкрита пластинчастою, твердою лускою з гострими наростами, у вигляді зубців, і нагадує тертку. Колись моряки навіть драяли дерев'яні палуби акулячою шкірою, використовуючи її замість наждаку. Зуби акули оснащені по в краях дрібними, неймовірно гострими зубчиками, здатні перекусити навіть сталевий трос, а й шлунковий сік – розчинити його. Найбільша риба Хоч більшість акул – нещадні хижаки, найбільша з них цілком безпечна. Це китова акула – найбільша риба на планеті. Паща у неї величезна, але живеться китова акула планктоном – крихітними морськими істотами і рослинами виціджуючи їх із води. Скати Скати – близькі родичі акул, але тіла у них дуже сплющені. Голова і тіло, і потужні передні плавники ската злиті воєдину у вигляді диска чи ромба. Скати живуть здебільшого біля дна, живлячись молюсками та іншими донними тваринами, чиї раковини й панцирі вони перемелюють рядами плоских зубів. Деякі види скатів озброєні отруйними шипами. Іллюстрації Велика біла акула Велика біла акула, яка виростає до 8 метрів, найнебезпечніша з усіх акул. Білі акули полюють на великих тварин, дельфінів, морських левів та інших акул. Нападають на людей і навіть на рибальські човни. Міцна шкіра акули вкрита гострими кістяними зубчиками. Зяброві щелини відкриваються і закриваються, регулюючи потік води, яка несе кисень. У міру випадання гострі як бритва зуби змінюються новими. За своє життя акула змінює не одну тисячу зубів. Чутливі клітини на носі акули вловлюють електричні імпульси, створювані скороченням м'язів майбутньої жертви. Агресивна тигрова акула, яка досягає 7 метрів завдовжки надзвичайно небезпечна для людей Акула молод, сягає завдовжки 6 метрів Свою назву одержала за форму голови, яка має по два великих вирости з обох боків Гренландська акула, яка виростає до 10 метрів Плаває біля поверхні води, живлячись планктоном Швидка і сильна акула мако Завдовжки до 3,5 метрів зажила популярності у любителів спортивної рибалки на спінінг. Під час полювання морська лисиця, яка сягає 6 метрів завдовжки, глужить рибу ударами свого довгого хвоста. Величезна китова акула може досягати 15 метрів завдовжки, але живиться вона лише планктоном та дрібною рибою і для людини зовсім безпечна.